Pista 3. 2. Suflet și spirit. M.C. 2. Cornea, În textele dumneavoastră, în intervențiile dumneavoastră, în viața dumneavoastră, v-ați pus mereu problema unei anumite înrădăcini. În ce privește opțiunile dumneavoastră culturale, filozofice și, sper să mă iertați, politice, frecventarea unor autori ca Micea Eliade sau Constantin Noica pare să fi fost determinantă pentru dumneavoastră. De ce? Da, în ultimii ani. Înainte, dată fiind, profesiunea mea mă ocupam mai mult de gânditorii francezi. Printre primii gânditori care m-au orientat înspre rezistență, trebuie să-l menționez pe Bergson. Poate părea straniu, dar am descoperit în Bergson sursele alienării, ale alienării noastre, căci asta mă interesa. Am găsit în ledoneză imediat de la conscience cauzele alienării, ale acestei orientări înspre exterior, adică, după mine, ale importanței pe care o acordăm, preocupărilor pragmatice în detrimentul ființei. Bergson dă pentru asta o explicație filozofică. Descoperă rădăcinile alienării în cunoașterea rațională, care spațializează timpul, înlocuind continuitatea esențială cu discontinuitatea. Datorită reprezentării, pe care prin intermediul rațiunii utilitariste, ne-o facem asupra lumii și a vieții noastre, însă și existența noastră ajunge să fie spațializată, ancorat în apă rea în detrimentul a lui a fi-etră. Eul social subjugă în conștiința noastră Eul profund, sau, altfel spus, spațialitatea, discontinuitatea raționale de surse ale alienării, căci prin intermediul lor transmitem celorlalți imagini false, reprezentări ale Eului nostru, rezultate dintr-o dorință de a apărea într-un anumit fel în cadrul unei vieți socializate. Ne uităm pe noi înșine ca să dăm celorlalți o imagine a noastră conform pretențiilor obișnuite. Am înțeles că eram noi înșine striviți pe discursul exterior, că trebuia să ne axăm pe durată, pe continua noastră devenire, de o imprevizibilă noutate, spre a ajunge să fim noi înșine, că trebuia să ne axăm pe fluxul trăirii, pe a fi. M.G. L-ați descoperit pe Bergson înaintea autorilor români. M.D. Am încercat să le arăt studenților mei, mai întâi în textele literare, apoi în societatea românească Peviu, că eul social, adică eul ancorat în apărea, în spațiul care alienează, se exprimă în detrimentul eului profund, al eului situat în durată și autenticitate. Le dădeam fără să mă cenzurez exemple din societatea românească ca să-i fac să înțeleagă că trebuie neapărat făcut acest efort răuntric de a te situa în eul profund, în autenticitate și a uita eul social. Era ceva extrem de important pentru noi. Îi sfătuiam să dezvăluie și ei acest adevăr veitorilor lor elevi. Acest eu profund înseamnă, desigur, pentru mine să-ți descoperi ființa. Mai târziu, când am descoperit filozofia indiană, am avut revelația că ființa mistică se confundă întrucâtva cu euul profund al lui Bergson, cu ființa ce se lasă în voia duratei. Ulterior, citindu pe filozoful Lucian Blaga, am ajuns la concluzia că ființa mistică, ființa ce se lasă în voia devenirii pure, nu este de ajuns. Calea mistică trebuie să se sprijine și pe rațiune, adică tocmai pe acel element care contribuie la alienarea omului. Trebuie să trăiești într-o permanentă dialectică a rațiunii cu mistica. M C. Ați arătat adineauri că pentru a-i face pe studenții dumneavoastră să înțeleagă ce le putea oferi Bergson, le dădeați exemple din societatea românească. Puteți să ni le spuneți? De ce? Exemple de la noi. Mai întâi, în vechea societate românească, snobismul intelectual, omul de cultură care trăiește doar în spațialitate, doar în vanitatea cunoașterii lui, care uită în fond ce trăiește, ce reprezintă ca durată, ca existență continuă, mece, dar pus găsi în toate țările europene acest snobism al erudiției. Credeți că era mai pronunțat în România decât în alte părți? Doina Cornea. Sigur că nu, n-a fost și nu e nici astăzi mai pronunțat decât în alte părți. Și totuși constituie un pericol permanent pentru intelectual, Un pericol asupra căruia mințile tinere trebuie puse în gardă. În societatea noastră comunistă degradată, spațialitatea conștiinței a căpătat forme de exprimare foarte rudimentare. Aș spune chiar monstruoase. erudiția a fost înlocuită de arivism, de oportunism, de venalitate, de compromisul permanent cu puterea sub imperiul fricii. Indivizii nu mai aveau în vedere decât ființa lor socială, fie ca să-și păstreze pur și simplu statutul social, fie ca să nu-și piardă meritele în ochii puterii. Era realmente o degradare totală. Făcând zilnic compromisuri, uitam ce eram cu adevărat, ce ar fi trebuit să fim, în numele calității noastre de oameni. Era așadar vorba de lucrurile cele mai elementare. Cred că ne-am pierdut realmente condiția umană. Am fost criticată doarece am afirmat că studenții nu trebuie să aibă încredere în generația mea, pentru că tocmai profesorii din generația mea au acceptat cele mai inadmisibile compromisuri cu puterea. În comparație cu ceea ce trebuie salvat cu orice preț dintr-un om, poziția socială nu trage prea greu în cumpără. M.C. Când l-ați descoperit pe Mircea Eliade, ați avut o revelație încă mai mare decât cu Bergson. Ne-ați spus că opera lui era inaccesibilă cititorului român. Cum ați cunoscut-o? De ce? Am auzit pentru prima oară numele lui Mircea Eliade la Radio Europa Liberă. Mi-e să o recunosc, dar multă vreme n-am știut nici măcar că există. L-am descoperit foarte târziu, chiar înainte de plecarea Ariadnei, datorită ei de fapt am citit gândit de l'Eternel Rătur, prin 1974 sau 75, L-am citit și mece, brusc, v-ați îndrăgostit. De ce? Nu, n-a fost chiar așa, deși exista în cartea asta ceva extrem de tulburător și de nou pentru mine. După plecarea a fiicei mele, ea mi-a trimis-o de fapt, am citit cartea de convorbiri cu Mircea de Leprăv de un labirintă. De data asta se poate spune că m-am îndrăgostit. N-am descoperit doar gândirea lui Eliade, ci și omul, modul în care s-a format. Cartea aceasta mi-a deschis o perspectivă extraordinară. Nu vreau să spun că ar fi o carte foarte importantă, din punct de vedere, să spunem teoretic, dar e o carte. M.C. Care te formează? De ce? O carte care îți arată formarea spirituală a unei ființe omenești. O carte foarte vie care m-a impresionat extraordinar, o carte care mi-a deschis niște căi, niște orientări spirituale, care a făcut să trăiască în mine ideea că omul trebuie să dea o orientare spirituală existenței sale. Nu trebuie să trăiești la întâmplare și, pe urmă, totodată, ideea că omul este o ființă în mod fundamental liberă. M. Ce? Ați vorbit studenților dumneavoastră despre Mircea eliade? Doina Cornea, desigur imediat ce am descoperit cărțile lui. De altfel am folosit din abundență hermeneutica lui Mircea Eliade ca să-mi fac explicațiile de texte și analizele literare. Puteam astfel să prezint într-un alt fel opere foarte bine cunoscute, să aduc ceva nou. Am aplicat de pildă mitul inițierii, tema labirintului, operei lui Standal, lui Julien Sorel. Întoarcerea spre sine însuși, de la sfârșitul romanului, Cred că datorită lui Eliade l-am înțeles pe Julian Sorel. Am dat totodată convorbirile aproape tuturor studenților mei să le citească. Voiam să-și dea seama că trebuie să se formeze la rândul lor. M. C. Și cum ați procedat ca să vă procurați mai multe exemplare? Doina Cornea, am tradus cartea. În vremea aceea eram deja întrucâtva câtva îndepărtată de la Catedra de Limbă Franceză și predam totodată unor grupe de studenți nespecialiști. Am tradus cartea pentru ei ca să poată percepe esențialul. Am tradus-o într-un an. ce? Ați putea să ne spuneți pe scurt care sunt ideile lui Mircea de pe care vi în ați însușit, care aparține acum modului dumneavoastră de a vedea lumea, de a vedea sacru și eventual politica și istoria. Doi Cornea, cred că Elia de a trezit în mine o înclinație preexistentă pe care o aveam de la tatăl meu și poate chiar de mai departe. Certitudinea unității ființei noastre cu întregul. Trăim în cosmos, suntem parte integrantă a lui și lumea aceasta, cosmosul acesta a fost întotdeauna sacru pentru mine. E evident. Învățasem asta de la tatăl meu. Venerația mea pentru natură, el mi-a transmis-o. Creștinismul meu nu este așadar întru totul ortodox. Nu întru totul. Am fost influențată de asemenea de concepțiile panteiste. L-am citit în tinerețe pe Spinoza, filozofia lui m-a marcat foarte tare în vremea aceea, deoarece corespundea cu ceva din sufletul meu. Și cred că în ansamblu românii au această caracteristică. Sunt în legătură cu forțele cosmice, pe care le percepi, că ne a avut de a face îndelung cu natura, așa cum s-a întâmplat cu ciobanii, cu țăranii noștri. Este ceea ce mica Elia numește creștinism cosmic. Am regăsit grație lui Elia de același cult al naturii în tantrism, în filozofia indiană, și am resimțit afinitățile cu propria noastră structură spirituală. Unchiul meu mergea pe câmp, lua semințe de grâu, le freca în palme, uite așa, ca să vadă bineînțeles dacă sunt coapte, dar le ducea totodată la buze și le săruta. Vedea în ele pâinea, viața. Me Vorbind de teroarea istoriei, Mircea de amintește de înțelepciunea populară românească, înțelepciunea ciobanului mistic care, conștient fiind de soarta implacabilă, știe să depășească imanența și să stabilească prin intermediul mitului și al legendei o relație directă și imediată cu imuabilul. Această viziune mioritică a istoriei nu este în contradicție cu actele dumneavoastră care și-au propus din potrivă să-i modifice cursul. Doina Cornea, nu, pentru că teroarea istoriei și din gândirea lui Mita Eliade, așa cum am înțeles-o eu, provine tocmai din istoria pe care o îndurăm. Ne putem desprinde, ne putem elibera de ea. Ar trebui să trăim ca și cum istoria n-ar exista, N-ar trebui să ne lăsăm condiționați și nu numai de istorie, dar nici de instinctele noastre, impulsurile noastre, înclinațiile noastre rele, de propria noastră istorie, ar trebui deci să ne păstrăm libertatea interioară. Ideea aceasta, totdeauna prezentă la Mircea de m-a ajutat foarte mult. M-am străduit realmente să trăiesc, ca și cum frica n-ar exista, chiar dacă am resimțit-o destul de des. Trebuie să rămânem liberi, să nu devenim erobi ai fricii. Adevărul este că toți acești ani au reprezentat pentru mine un bun exercițiu în fond. Mi-am spus, trebuie să trăiesc ca și cum securitatea n-ar exista. M.C. O făcu, să răț deja în activitatea dumneavoastră de dascăl la universitate. Doina Cornea. Deseori îmi spuneam, dacă ai fi liberă, dacă ai trăi în Occident, unde nu e cenzură, nu sunt restricții, ai considera necesar să atragi atenția studenților asupra cutărui aspect al unei opere, asupra cutărei idei? Dacă răspunsul era afirmativ, o făceam. Da, am încercat cumva să trăiesc și în acest caz, ca și cum restricțiile, securitatea n-ar fi existat. Săpledai cinstit înseamnă să nu ți seama de condiționările politice. M.C. Voi reveni la Mircea Eliade, căci cred că rolul pe care l-a jucat în viața dumneavoastră a fost foarte mare. De ce? E adevărat. M-a făcut totodată să descoperă România, România intelectuală, să zicem, dintre cele două războaie. Nu cunoșteam bine perioada aceasta. Eram prea tânără pe atunci. Acea imensă libertate care domnea chiar în inima vieții culturale. B. Ce? Descoperați, datorită celor convorbiri o Românie pe care nu o cunoșteați. De ce? Pentru că va da, dar o Românie pe care o bănuisem dinainte. Este o carte foarte vie, foarte vie și scrisă într-un stil extrem de viguros totodată, foarte convingătoare. M.C. Scriitorul român Vintiră, Horia, susține în romanul său Persecute Boes că trecutul a început să fie trădat în România tocmai între cele două războaie. Îi împărtășiți părerea? De ce? Creația românească dintre cele două războaie a fost caracterizată pe de o parte de căutarea originalității. Pe de altă parte s-a dezvoltat o tendință tradiționalistă, reprezentată mai ales de către marele nostru istoric Iorga, de un curent poporanist care a luat naștere în jurul revistei Sămânătorul, de revista Gândirea, cultura noastră e recentă și este poate explicabil faptul că între cele două războaie mondiale, creatorii noștri au fost tentați să facă la rândul lor, în domeniul gândirii, anumite experiențe noi, atât de la modă în Occident dar am fost câteodată și precursori, în sculptură mai ales, cu brâncuși, în literatură cu Tristan Țara și dadaismul. Ca să nu mai vorbim de teatrul absurdului, Eugen Ionescu însuși își descoperă rădăcinile în anumite tendințe ale teatrului românesc din această perioadă, în muzică, în fine, cu Ionescu. M. Ați afirmat desori că în domeniul gândirii și al artei nu se poate crea decât plecând de la anumite rădăcini. Doina Cornea, cred mai degrabă că trebuie găsit un echilibru între cele două extreme, tradiție și inovație pe care trebuie să încerci să le exprimi. Dar dacă nu ai rădăcini, cum să știi încotromergi? Trecutul mai ales ne orientează înspre ceva. Nu-mi place muzica modernă foarte recentă, tocmai pentru că îmi dă impresia că s-a rupt de orice tradiție. M.C. Există un proverb oriental care îi spune așa, dacă îți rupi lanțurile, te eliberezi, dacă îți tai rădăcinile, mori. Iată redată pe scurt chiar poziția dumneavoastră. Doina Cornea, extraordinar, mi se pare un proverb extraordinar, nu trebuie să stai rădăcinile, trebuie să tinți către necunoscut, dar în fond rădăcinile noastre sunt cele care ne orientează între acolo Trebuie să ai sentimentul că ești liber, dar ești indisolubil, legat de ceva care urcă în noi, din adâncul vremurilor. Când alegem, o facem iarăși în funcție de trecut, dacă voim ca alegerea noastră să fie autentică. Mircea Eliade e cel care a reușit poate cel mai bine să combine cele două tendințe, contradictorii în aparență, cu care este confruntat orice creator. Tradiție românească, dar deschidere, o largă deschidere spre universal. Cred realmente că atitudinea lui intelectuală e exemplară în ce privește cele două aspecte pe care le aminteați, tradiție și deschidere către ceea ce este altceva. Michel Comp. Michelia de pare să-și fi mobilizat toate forțele spirituale pentru a face ca vorba lui Andrei Malrou, secolul al XXI-lea, va fi religios sau nu va fi deloc, să devină efectiv o vorbă cu sens în viitor. Oare nu în asta rezidă sensul ultim al operei sale? Doina acordea, într-adevăr, așa cred. Fără această dimensiune, fără ca divinul să fie implicat în existența noastră, ne prăbușim în absurd. Nimic nu mai are sens și nimic nu poate avea temei. Morala de bildă, relațiile cu ceilalți. Cum să le justifici? În numele acesta ai o comportare de ființă morală. Michel Com, am observat și mai înainte că spuneți totdeauna divinul, pe când Mircea Eliade vorbește în toată opera sa despre sacru și profan. Trebuie făcută, după părerea dumneavoastră, o distinție între sacru și divin? Doina Cornea cred că pentru noi creștinii e același lucru, nu-i așa? Ne este cu neputință să concepem sacrul fără Dumnezeu. M.C. Ce, ce părere aveți atunci despre observația lui Joran, care a fost prietenul lui din totdeauna și care a scris în numărul din cai de leern, consacrat lui Mircea Elia de că acesta s-a ocupat de istoria religiilor, pentru că în adâncul sufletului său era incapabil să creadă. De ce? În ce mă privește, nu mă pot gândi la un Mircea Elia de lipsită de credință. E adevărat că nu s-a pronunțat niciodată sau aproape niciodată asupra propriei credințe, dar cărțile pe care le-am citit mi-au sugerat întotdeauna credință, propriei credință, așa că este poate o chestiune de lectură, de interpretare, de sensibilitate. Pentru mine Mircea Eliade este profund credincios, pentru Emil Cioran, cine știe. Gândiți-vă la convorbiri la ultimul capitol când Claude Henri Roque, chiar în ultimele rânduri ale cărții, îi sugerează răspunsul Sfântului Augustin la întrebarea despre ființă. Dacă sunt întrebat ce este ființa, nu știu ce să răspund. Dacă nu sunt întrebat și Mircea Elia de încheie citatul, atunci știu și adaugă. Da, iată, într-adevăr, cel mai bun răspuns. Sunt lucruri pe care nu le poți defini prea bine, care prin însăși natura lor nu pot fi puse în cuvinte. Când sunt singură, știu ce este credința. Credința mea se și de aceea spun că sunt mistică. M.C. Ce reprezintă astăzi pentru compatrioții dumneavoastră Micea Eliade, O autoritate în materie de filozofie, de știință, de cultură, o personalitate de referință pentru timpurile viitoare? Doi Corne există mai multe lecturi posibile ale Mice Eliade. Eruditul, literatul, hermeneutul, credinciosul au lecturi fundamental diferite. Și cred că la ora actuală în România există mai mulți erudiți, mai mulți eliterați, mai mulți critici decât credincioși și e păcat. M.C. Vreți să spuneți, la urma urmei, că e foarte plăcut ca printre fii, unui popor să se poată număra cineva care a realizat o operă de însemnătate mondială? Doina Cornea, da. M.C. Păreți destul de rezervată în ce privește fondul problemei. ce? Chiar tristă. Chiar, Chiar tristă, pentru că eu i-am găsit o altă dimensiune și aș spune o bogăție spirituală, nu numai erudiție. Am fost desigur al rândul meu fascinată de erudiție imensă, care poate fi întrezărită în opera lui. Dar, în afară de aceasta, cred că l-am descoperit, dincolo de Savant, pe adevăratul gânditor. Un om care a avut probabil îndoieli, care a căutat o viață întreagă divinul. S-ar putea să mă înșel, dar cred că întreaga lui viață a fost o neîncetată căutare a sacrului. Și atunci, bineînțeles că aș vrea să împărtășesc și cu alții bogăția pe care mi-a dăruit-o. Michel Com, când vorbești despre Mircea eriade, nu poți evita o chestiune extrem de delicată. că a făcut parte în tinerețe din garda de fier. Lucrul acesta i-a fost reproșat, după cum știți, nu numai în România, dar și în vest. Doina Pona nu cunosc prea bine istoria gărzii de fier, eram copil la începuturile sale, iar când a reintrat în legalitate, în 40, mă aflam în zona ajunsă, în urma arbitrajului de la Viena, sub ocupația maghiară. În orice caz, alta era tradiția politică a familiei mele. Ca foarte mulți abdeleni, tatăl meu a fost întotdeauna legat de Partidul Național Țărănesc. Niciodată n-a avut simpatie pentru garda de fier. Bănuiesc că din cauza liniei violente pe care a adoptat-o această mișcare, mai ares în ajunul celui de-al doilea război mondial. Tot ceea ce știu, am aflat citind memoriile lui Mircea Eliade, care distinge două perioade. Cea din întâi non-violentă și mistică, sfârșind o dată cu arestarea lui Zerea Codranu, șeful Gărzii și apoi o a doua, în timpul căreia mișcarea a degenerat în violență politică. La începuturile sale, Garda de fier s-a bucurat de adeziunea unor tineri intelectuali români. Am avut mari poeți care i s-au alăturat și ar fi păcat să nu le fie apreciată opera poetică. În ce privește pe Mircea Eliade, nu vă pot răspunde cu certitudine, dar nu cred că influența gârzii de fier asupra gândirii lui a fost importantă. Nu cred astea. M.C. Considerați probabil că în cazul lui a fost mai degrabă un păcat de tinerețe. De ce? Un păcat. Nu, a fost voastă de curent, un curent extrem de atrăgător la începuturile sale. M.C. Nu vedeți așadar o continuitate între angajarea sa politică din tinerețe și opera pe care a dat-o mai târziu? Doina Cornea, nu, realmente nu. În toată gândirea, în toată opera lui, s-a străduit tocmai să apere valorile universale. Nu poți întrezări nici urmă de naționalism, de provincialism, de spirit, de castă. ce îmi place foarte mult la Mircea de e tocmai respectul pe care îl are față de toate religiile, față de toate popoarele, față de toate culturile. Dă o interpretare extrem de obiectivă, de dreaptă și de profundă a fiecărui fenomen religios pe care îl întâlnește. M.C. Ați afirmat adesea că întâlnirea cu gândirea lui Micea Eliade a produs în viața dumneavoastră un fel de salt calitativ. În perioada de dinainte acestei întâlniri, erați realmente despinsă de orice fel de sensibilitate, de orice interes religios? Sau mai degrabă, întâlnirea aceasta a avut rolul unei întâlniri cu dumneavoastră însevă? Al redescoperirii unui substrat religios cu rădăcine adânci în sufletul dumneavoastră? de ce în urma învățăturii religioase pe care am primit-o în copilărie și adolescență am rămas oarecum străină de sentimentul religios autentic n am căpătat el spiritual de care e nevoie ca să descoperi credința ca să descoperi acea legătură cu divinul ce poate fi obiect al unei experiențe am avut o perioadă de uitare să zicem de uitare a credinței am avut chiar îndoieli da, am avut o perioadă de îndoieli Eram foarte tânără, aveam 20 de ani. Prin spiritualitatea orientală am fost readusă, trebuie să o mărturisesc, pe calea religiei, a credinței. Atunci am descoperit ce înseamnă credința. Încercând să practic exercițiile interioare pe care mi le dezvăluia înțelepciunea indiană, ne-am dat seama că e posibil să ai experiența legăturii cu divinul. M.C. Da, dar experiența sacrului la oriental, așa cum este ea relatată de către Mircea Eliade, E destul de diferită de cea creștină. Nu credeți de pildă că în timp ce noțiunea de credință religioasă este într-adevăr plină de sens în religiile monoteiste, în hinduism sau budism, ea are mult mai puțin sens? De ce? Credința? m -c. Da, de vreme ce spuneți că este o dimensiune religioasă esențială. Spuneați mai înainte că înțelepciunea indiană v-a adus-o sau v-a făcut să o descoperiți. Dar înțelepciunea aceasta nu se gândește neapărat în termeni de credință? Doina Cornea, nu, și de fapt nici nu se gândește. Cred însă că mistica indiană și mistica, să zicem, creștină, nu sunt chiar așa de departe una de cealaltă. Cât despre înțelepciunea indiană, ea este totodată o metodă, o tehnică de a ajunge la credință. M.C. Tradițiile religioase europene dispun și ele de tehnici spirituale. Să fie acestea mai puțin eficace decât cele din tradițiile orientale sau extrem orientale. Doina Cornea, cred că experiența orientală este mai sistematică. Metoda lor practică, mi se pare, din câte am putut citi, mai bine pusă la punct și mă refer mai ales la budismul și la hinduismul. Dar, pe de altă parte, mulți mistici creștini par să fi practicat exerciții spirituale destul de asemănătoare cu exercițiile orientale, Mă gândesc mai ales la tradiția bizantină, la părinții bisericii, la mistica în catolicism. Mă mai gândesc, de asemenea, mai aproape de vremurile noastre, la tradiția isihastă de la Munteleatos, la propriile noastre mănăstiri ortodoxe, unde s-au practicat în continuare aceste tehnici interioare. În fond, misticii nu sunt așa de departe unii de alții. Toți caută același lucru, acea legătură nemijlocită pe care o poate stabili o ființă umană prin contemplație și extaz cu divinul. Doar riturile sunt diferite, obiceiurile aduse de fiecare popor, simbolurile ca tradiție exterioară. S-ar putea însă ca simbolurilor să se ascundă același lucru. Cu toții avem în lumea aceasta aceleași întrebări, cu toții avem aceeași relație cu universul. De ce ne-am închipuit că sufletul nostru, simțamintele noastre, ar fi diferite? Mistica e un fel de intuiție. Me ce? Vă simțiți mai aproape de mistică decât de gnoză, nu-i așa? De ce? Da, sunt mai aproape de mistică, dar simt totodată nevoia să-mi bazez mistica pe argumente raționale. Cel mai greu mi-a fost să accept că Isus Hristos e ființă divină. La început mi-am spus trebuie acceptat acest rit. Dar într-o bună zi am avut fericirea să descopăr gândirea lui Theia de schardin Viziunea lui științifică sau pseudo fică m-a liniștit, căci dacă privim cosmosul putem să ne dăm foarte ușor seama că este compus din mai multe niveluri, de la cel mineral la cel spiritual și atunci de ce nu ai admite realitatea lui Isus Hristos ca ființă spirituală situată pe orbita ființei, a absolutului și a divinului? De altfel, descoperindul l ceva mai târziu pe noi ca, pe care poate că l-am înțeles și l-am interpretat prost, dar pe care l-am interpretat în orice caz în felul meu, am văzut că tema lui Isus, adică a Fiului și a Tatălui Creator, revine adesea în gândirea lui și am găsit, legat de aceasta, o formulă care m-a emoționat profund și m-a liniștit în privința credinței mele. Într-una din cărțile lui, povestiri despre om, Noica spune că apariția lui Hristos, ca ființă întrupată, așadar ca om, este supremul act de umidință al divinității. Spiritul a acceptat să se întrupeze. Nu știu însă dacă Noica a afirmat asta de pe poziția unui credincios.